Книга Суддів Розділ восьмий Тоді Ефраїмії мовили до Гедеона Чому це ти зробив так з нами, що не покликав нас, коли йшов на війну з Мідіянами? І сварилися вони з ним тяжко А він відказав їм що я зробив інше, ніж ви? Хіба підбирання останків винограду Ефраїмом не ліпше від винозборів Авієзера? Бог дав вам у руки мідіянських князів Орева і Зеева. Що ж міг би я зробити такого, як ви? Як це промовив, угамувався гнів їхній на нього. Прибувши до Йордану, Гедеон перейшов на той бік, Сам він і триста чоловік, що були з ним, стомлені погоною за ворогом. І попросив він мешканців сукоту «Дайте, будь ласка, хліба людям, що йдуть за мною, бо вони стомились моєю гонитвою за Зевахом і Цалмуною, мід'янськими царями». А князі Сукотські відповіли, «Хіба долоні Зеваха і Цалмуни вже в руках у тебе?» щоб нам давати хліб для твого війська. І сказав Гедеон, «Гаразд, як Господь видасть Зеваха і Цалмуну мені в руки, я пороздираю ваше тіло тернями, що в пустині, ще й будяками». Звідти він двигнувся на Пенуелу і сказав його мешканцям так само, а люди в Пенуелі відповіли йому так само, як жителі Сукоту. Тоді він погрозив і мешканцям Пенуелу. Як вернусь живим-здоровим, зруйную оцю твердиню. Зевакже і Цалмуна були в Каркорі за своїм військом до 15 тисяч чоловік. Усе, що залишилося з цілого табору синів Сходу, бо полягло їх 120 тисяч чоловік, які справувались добре шаблею. Двигнувся, отже, Гедеон шляхом кочовників на схід Новаху і Йогвеги, та й ударив же на табір, що спочивав собі безпечно. Зевах і Цалмуна втекли. Він же кинувся за ними і упіймав обох царів медіанських Зеваха і Цалмуну, нагнавши страх на все військо. Коли Гедеон, син Йоаша, повертався з війни Херес з хилом, упіймав він хлопчину з Сукоту і випитував його, а той виписав йому 77 князів і старших сукотських. Прийшовши до Сукотян, сказав, «Ось Зевах та Цалмуна, за яких ви глузували з мене, казавши, хіба, мовляв, долоні Зеваха і Цалмуни вже в руках у тебе?» Щоб нам харчувати твоїх стомлених людей І схопив він тоді старших міста І взявши пустельних глодів і будяків Почав шмагати ними суккотян В Пенуелі ж зруйнував він твердиню І повбивав мешканців міста Тоді спитав Зеваха і Цалмуну Як виглядали мужі, що ви їх повбивали на Таворі? А ті відповіли, так як ти, кожний на вид немов царенко. Він же відказав, то були мої брати, сини матері моєї. Як жив Господь, якби ви були заставили їх живими, я не вбивав би вас. І повелів він Єтерові своєму первородному, встань, убий їх. Та хлопчина не виймав меча з піхви, боявся, бо був ще маленький. Озвались тоді Зевах і Цалмуна. «Встань сам і повбивай нас! Який бо чоловік, така в нього й сила!» Встав Гедеон та й убив Зеваха і Цалмуну і забрав бляшки, що були на шиїв їхніх верблюдів. Тоді ізраїльтяни сказали до Гедеона – «Прав нами, ти сам і син твій, і син твого сина, бо ти визволив нас із рук Мідіян». Гедеон же відріким їм. «Не буду правити я вами, не буде правити вами і син мій. Господь, нехай править вами!» А далі Гедеон додав, «Хочу у вас чогось попросити». «Дайте мені кожен з вас по каблучці з вашої здобичі». Вони боносили золоті каблучки, бо були ізмаїльтяни. Вони ж відповіли, «Ми радо дамо тобі їх». Розстелили вони плащ, і кожен кинув туди каблучку із своєї здобичі. І було золотих каблучок, що він попросив, вагою 1700 шеклів, опріч бляшок, ковтків, та пурпорових шат, що були на царях мідіанських, і опріч нашийників, що були на шиях верблюдів. Гедеон же зробив з того ефод і поставив його в своїм ріднім місті, в Офрі, і весь Ізраїль блудував там з ним, і це стало пасткою для Гедеона та його родини. Так упокорились мідіани перед синами Ізраїля – і не задирали більше голову вгору. І земля жила миром сорок років за часів Гедеона. Повернувсь додому Єрваал, син Йоаша, і жив у себе дома. Було ж у Гедеона сімдесят синів, яким усім він доводився рідним батьком, бо мав жінок багато. А наложниця його, що жила в Сихемі, Вродила йому також сина, і назвав він його Авімілех. Помер Гедеон, син Йоаша, в глибокій старості, і поховано його в гробниці його батька Йоаша, у Офрі Авієзеріїв. А коли Гедеон помер, блудували сини Ізраїля знову за Ваалом і ставили Ваал-Беріта собі за Бога. І не пам'ятали сини Ізраїля про Господа, Бога свого, що визволяв їх скрізь із рук ворогів їх. І не були вдячні родині Єруваала Гедеона за все те добро, що він вчинив для Ізраїля.